Book 2 49 49 Al riyada Sport Sport Hal tumaris al riyada Treibst du Sport Treibst du Sport? Ja, ich muss mich bewegen. Ja, ich muss mich bewegen. Ana mushtarik fi Ich gehe in einen Sportverein. Ich gehe in einen Sportverein wir spielen fußball wir spielen fußball neßbach manchmal schwimmen wir manchmal schwimmen wir oder wir fahren rad oder wir fahren rad In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. يوجد كذلك Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. ويوجد Und es gibt einen golfplatz und es gibt einen golfplatz was gibt es im fernsehen was gibt es im fernsehen gerade gibt es ein fußballspiel Gerade gibt es ein Fußballspiel. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische. Die gegen die englische. Wer gewinnt? Wer gewinnt? ich habe keine ahnung ich habe keine ahnungien im moment steht es unentschieden im moment steht es unentschiedenbellg der schiedsrichter kommt aus belgien der schiedsrichter kommt aus belgien Al'an tujad, darbat, jazà. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Hedaf, wahid li'sifir. Tor, 1 zu 0. Tor, 1 zu 0.